Вже вернулися додому, і вночі будуть спати в своїх ліжках. Еге ж, хто вернувся, а хто й ні. До лісових хлопців пристав. Але тепер-ка симні їхні можуть бути покарані. Це ж або діти до Німеччини, або хата в небо разом з вогнем. Я сказала, що ти в місто поїхав. До родичів. Не знаю, коли повернешся, але йому, як горохом стіну. Белькоче, якщо і завтра не застане. Еге ж, застане, як рак за горою свисне. Щось ми придумаємо, щось мусимо придумати. Ще ніколи моя дитина не було так, щоб ніяк. Отже, вишенька ховалася у погребі. Вона була тут. Всього за кілька кроків від нього. Стривожена, перелякана. А в будинку в цей час заливав горілкою свою лють рудий ганс. Який же він виявляється упертий, і самозакоханий не може програти, не може змиритися. Його має бути зверху. Як же змінила війна цю людину? Зі студента, майбутнього вчителя-філолога, гуманітарія-гуманіста постав цинічний убивця, впевнений у своїй арійській вищості, непогрішимості і вседозволеності. Хто йому сказав про вишеньку? Мабуть, хтось із місцевих поліцаїв і про Левкове кохання до неї, певно, розказали. Уявити тільки, як він заповзявся побачити таємничу Левкову Фройлян. Ну що ж, Гансе, побачимо, хто кого. Попереду ціла ніч. Ніч твоїх диких ловів. І ніч справедливої помсти. Наступного ранку вся поліція зібралася біля гапанюкового спуску, неподалік управи. Поліцаї стояли в гумових плаш на китках, бо зночі лив дощ. Ганса врятувати не вдалося, і від нього за кілька метрів несло самогоном. мотоцикл навіть не піднімали, він так і лежав догори колесами. Можливо, чекали когось з Габітьс-комісаріату, щоб пересвідчився, як усе сталося. Те, що трапилось, не стали класифікувати як диверсію, а отже, не було причин і карати населення. Черговий у вікно управи бачив, німець мчав на шаленій швидкості, він любив проїхатися з вітерцем, особливо, коли перебирав норму. Мотоцикл занесло на мокрому спуску, і він несподівано перекинувся, зірвався з гірки і вдарився об дерево. Левко не відчував ні радості перемоги, ні торжества помсти. Він убив Ганса. Але Ганс міг померти ще майже рік тому, коли його мотоцикл перекинувся на цьому ж місці і вдарився у це ж саме дерево. Тоді сніг амортизував удар. Тепер протягнута над дорогою тонка мотузка, навпаки посилила його. Взимку Левко врятував і навіть поставив на ноги свого ворога. В цьому був свій сенс, бо якби вдалося попередити хлопців і дівчат про облаву, і заплановане вивезення на чужину, коли б ганц не прийшов до нього зі своєю травмованою новою і не проговорився. Як би вдалося зробити це тепер, якби Левко не почув Мар'яну? Хтось ніби написав цей складний, але добре продуманий сценарій заздалегідь і тепер поставив у ньому крапку. Амінь. Зима прийшла рано. Сніг падав у переміж з листям, яке не встигло облетіти. Холод пробирався у схорон із дота через проритий тунель. Левко з головою накривався коцом, намагався надихати тепла, але тільки но витикав носа і руки з книжкою, як воно втікало, осідало на стінах і дрібними крапельками скочувалося до долівки. Вставав і починав робити руханку. Тіло зігрівалося, але варто було прилягти, як холод знову сковував його. Треба було Припасти ковдру або перину. Але домашнє все згоріло раном з хатою, а попросити у тітки Мар'яни він не посмів та як би їй пояснив це прохання. Чекав ночі, щоб вийти на гору. Там навіть холод інший, не такий чіпкий, підступний, і затхлий, та й пробігтися можна. Мабуть, снігопад припинився ще вдень, бо хати скинули наспіх надягнуті снігові шапки і знову темніли солом'яними чубами стріг, зігрітими димом і скомою. Нагорі сніг тримався. Поле за горою аж до самого лісу також біліло. Левко запізно озирнувся на нього. Три чорні постаті, що відірвалися від лісу, вже наближалися до маєтку. У нього тенькнуло в грудях. Може, пройдуть далі, через міст до села. Але тоді б вони появилися з іншого боку, коротшим шляхом, ні, йдуть точно до садиби Вишницьких. Добре, якщо просто за хлібом-салом. Кинувся до драбини. У Криївці є автомат. Левко, щоправда, ще ніколи не стріляв, але без нього нічого й потикатись до непроганих гостей. Двері погреба виявилися замкненими. Він спеціально загубив ключа, щоб Мар'яна їх не зачиняла. Але тітка, вочевидь, знайшла дублікат чи придбала інший замок. Довелося повертатися, знову б вибиратись через дот на гору і вже з гори бігти до маєтку. Великий будинок горів.